Експерт вже закінчив свою справу, оперативники зібралися навколо нього і посилено жестикулюючи про щось сперечалися. Один із них покликав безручка. «Іду!» – махнув він рукою. Ми вийшли з машини, а він простягнув мені руку і попередив. «Зараз можеш вшиватися, але під кінець дня я чекаю на тебе». Зайдеш до 320-го кабінету. Ну, ти розумієш, навіщо? Слав, я маю ще до тебе прохання. О, ні, просто гнав він. Ну, Врешті-решт, цей суб'єкт намірявся мені черево розпонахати. Повинен же я знати, хто він і що. Ти нахабний, безсоромний, як сто циганок тип. Ні, ви тільки погляньте на нього. Я щойно ледве відмазав його від комори з ґратами, а він же до мене з проханнями. Слав! Безручко вдавано зітхнув, але, звісно ж, погодився. Добре, з тебе пляшка, та хоч дві.